На його рахунку було кілька підірваних ешелонів з живою силою і технікою ворога. Коли з'єднання, здійснюючи наказ головного командування Червоної армії, вийшло в рейд на правобережжі Дніпра і далі в західній області України, з нами пішли месники-угорці. Вони брали участь майже у всіх боях, які провадили тоді наші загони. Особливо відзначалися мужністю і відвагою угорці-сапери. Під час форсування численних річок вони щоразу в надзвичайно важких умовах під сильним вогнем противника швидко наводили переправи. В поході на правобережжя Габро був уже командиром відділення. Одного разу, коли ми наближалися до Дніпра, він пішов на завдання і не повернувся. Це була дуже болісна втрата для наших бійців і командирів, бо за час, що перебував Габро Туровці у нас, Усі полюбили цього житєрадісного, щиросердо угорці. Ми були переконані, що Габор ні за яких обставин не зрадить нас. Примітка. Встановлено, що Габор, туровці, виконуючи бойове завдання, потрапив у лабети ворога. Гілівці видали його угорському окупаційному командуванню. Після двотижневих катувань хортиський військовий трибунал засудив мужнього героя антифашиста до розстрілу. 28 листопада 1942 року, вранці, він був страчений. Тепер ми знаходились недалеко від кордонів з Чехословаччиною і Угорщиною. В Рудліва виникла ідея відправити добровольців угорських громадян на батьківщину, щоб вони допомогли землякам, нашим зарубіжним братам по класу, перейняти досвід боротьби радянських партизанів. Пропозицію комісара з вдячністю сприйняли Юрко Горба, Андрій Гомада, Василь Догий, Іван Козун, Іван Драгун, Кальман Мракович, Томас Мариман і Ференц Лукаш. У зв'язку з цим Семен Васильович скликав збори особового складу з'єднання. Незвичайне питання обговорилось у лісі, на гірській галявині, під далекий гуркіт вибухів, Відблиск пожеж. Власне, то були не збори, а просто дружні проводи товаришів по спільній борні. Ми висловили їм хороші побажання, спорядили зброєю, боєприпасами, продовольством і міцно потиснули їх руки. Тепло подякувавши нам за месницьку науку, угорці розпрощалися. От вони один за одним почали щезати за поворотом гірської стежки. У всіх нас було відчуття причетності до великої події. Здавалося, від полум'я боротьби, що полегкотіло навколо нас, вогняний язичок перекидався за гори на землю сусідньої країни. За час рейдів просторами України ми звикли до повної свободи маневру, швидких маршів, з величезним обозом і чередою худоби проходили там до 60 кілометрів за ніч. Інша справа в горах, де доводилось просуватися стежками, крутими схилами, вузькими лощинами річок. Тут з нелюдськими зусиллями долали за ніч по 5-6 кілометрів. Противник, звісно, скористався з цього. Гітлерівці замкнули всі виходи з гіри і почали стискати кільце оточення. Тепер окупанти були цілком переконані, що ми потрапили в пастку. В надвірній Читував на нас 6-й осесівський полк У Яремчі 26-й У Починіжені 347-й гірсько-стрілецький Виконавши основне завдання З 19 по 24 липня Було висаджено в повітря 41 нафтову вишку Ми вийшли до річки Гнилиці Німецько-фашистські угорсько-хартистські війська На той час зайняли всі висоти, що панували над цією улоговиною. Ворог встиг добре укріпитися тут. Противник дотримувався облогової тактики. Він розраховував виснажити нас, примусити до витрат усіх боєприпасів, а сам намагався щонедень тісніше стягувати кільце з тим, щоб жодна людина не вирвалася з нього. Гітлерівське командування розповідали взяті нами полонені, віддало наказ військам будь-що захопити мене й Рудніва живими. Боручись за панування над висотою, за вигідніші позиції,